a lejohet i muslimanit të migrojë për të punuar, i lejohet të migrojë për të punuar me kushtin që të kthehet përsëri në vendin e tij. Sa ti Terezis punët të ta hallë dhe problemet që ka. Normalisht ka vëllezër që nuk kanë shtëpi, ka të tjerë që kanë borxhe, ka të tjerë që kanë probleme etj. e etj. A lejohet të migrojë për punuar të pastakthejnë? Lejohet. Asnjë prej dietarëve të Islamit nuk e ndalon një gjë të tillë. Ata njerëz që marrin fetvate të dietarëve që ndalojnë emigrimin e kanë ngatruar kekun me byrekun. Sepse dietarja flasin për fjalën emigrimi përherësh, që do thotë emigrosh në një vend mos kthehesh më në vendin tatë. Kurse ne i themi emigrim, po faktikisht nuk është emigrim me kuptimin fetar të fjalës emigrim. Është si puna e fjalës musafir. Në gjuhën fetare kuptohet diçka tjetër dhe në gjuhën shqipe kuptohet miku. Mikut arabisht i thon dai, nuk i thon musafir. Musafiri shqip i thon dai fit arabisht, ndërsa musafiri në gjuhën arabisht thon udhtarit. Ka një urtë anash cek në njohuritë fetare, saqë ngatrojn termat shqipe me termat arabe. Dietarët nuk lejohet të emigrojnë në vendin e kufrit me bot hijhet. Emigrohet në vendin e kufrit ai dietari ka për qëllim me fjalën hijhet, ka për qëllim emigrimin pa kthim më mbrapa. Nësa ky shqiptar i merr për kthimin fetvas, thotë nuk lejohet më të emigroj. Pse se kështu e ka marr fetvanë? Ndërkohë që ai Alimi ka folur për diçka tjetër e ky Kungulli kur e ka zbatu fetvan në realitet është diçka tjetër. Prandaj duhet të më qenë shumë të kujdesshëm në përkthimin e fetvave dhe në zbatimin e fetvave të dietarëve në realitet, se ndodhin probleme të tilla. Ndodhi një ditë me vëlla, kishte qenë Itali, kishte qenë, pun, qenë të pun në punë, kishte qenë duke i vënë punë Terezi. Kishte marrë fetva në, në fillan vend X, haram, ka thonë fillan sheh emigrimi haram, nëse kishte arritur Shqipërinë. Për Zotin tani jeton vetë, gruaja tinë vetë, ti fëmijët vetë. Nuk ka mundësi më vëlla. Pëse të ka hajzë me fedva dhe lajë? Pëse se dikushja ka përkëthy fedva nga bimë? Ose e ka morë fedva në, e ka kuptua e i pari fedva në, e jo më të ajapin njërësve. Pra emigrim, bohet fjal, emigrimin pakëthim. Dhe emigrimi pakëthim është dy lojshë. Emigrim pakëthim, në një vend këtim mund s'bat o shfenë, e mund të ruaj shpasarësit e tu në fedhe në besim, se ka shkolla, ka gjami, gjdëgjësht, ergullume, sigurume, tjërë tjërë Kjo nuk është problem. E pse duhet të jetë më e mirë Shqipëria se Suedia për shembull? Pse duhet të jetë më e mirë? Sikur ka këtu sheriat e aty ka ligjta gute. E se është? Për shembull, pse duhet të jetë Shqipëria më e mirë se Gjermania për shembull, ose më e mirë se Anglia? Pse duhet të jetë? Po i mohabet është. A nëse ti aty ku do të, të shkosh nuk siguron fen tatë, ta shfaqësh, ta zbatosh dhe nuk siguron to të, të ardhmën fetare, dhe të besimit të pasardhësve të tu, atëherë ke harom. Nuk lejohet emigrimi me kuptimin fetar të emigrimit. A mund të çofse bëhet fjalë për kuptimin shqiptar të fjalës emigrim që është vajti atje për vite të caktuara me qëllimin që unë të kthehem, të marr hallat e mia, problemet e mia, të kem biznesin tim, të shërbej Islamit dhe besimit, të kjo është shumë e mirë. Dhe kjo është fjala që unë kam thënë edhe kur kam shëtitur në Evropë. Ju kam thënë emigrantë shqiptar, nëse ju nuk e keni kandidat dhe kushtet për të ruajtur fen tuaj, Dhe fene, fëmive dhe pasas dhe tuaj, e ke një haram të rini në këtë vend. Dhe unë e kam thonë dhe e themë. Unë e di që shumë prej o gjallarve nuk nashen me këtë fjalë, ma dje dhe e kanë përfoli këtë si fjalë, që është kjo fetva, kjo, absolutishtë, kjo është ajo që mund besoj për para allaut kër të dalë në botë në tjetër. E kanë haram, qofë se ata nuk sigurojnë të ardhme në fetare të pasas dhe të tyre. A, në qofë se ka ati inst Po ato është të pa shqipni, në Shqipni nuk është njësoj, absolutisht. Ambienti është tjetër, kultura është tjetër, ligjet janë tjetër. Komplet jeta tjetër, jeta në Shqipëri. Deri në këtë moment, alhamdulillah. Na ka rrit Zoti në krahasim me jetën që bëhet jashtë. Sepse e merr fëmijën në xhami, e atë herë e veshin fëmijët e tjerë e tjerë. Konceptet të tilla nuk gjehen aty botë. Sepse fëmia merr telefon policin. Po, kjo është, është bota të jetë dhe jetët. Pra ndaj dhe duhet me qenë të kujdeshëm.